Rodica, purtând cofița cu apă rece, pe ai săi umeri albi rotângiori, Juna Rodica voioasă trece pe lângă junii sămănători. Ei cu grăbire îi sară în cale, zicând, Rodica, floare de crin, împlin să-ți meargă vrerile tale, Precum tu, dragă, ne ieși cu plin. Să ajungi mirasă, să ajungi crăiasă, calea să-ți fie numai cu flori. Și casa-casă, și masa-masă, Și sânul leagă gând de pruncușori. Cu greu de aur ei opresoară, Apoi cofița întreg o beu. Copila râde și în cale zboară, Scuturând greul din părul său.